Allahumma rabbishrah li sadri wa yassir amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqau qawli waj'ali waziran min ahli subhanak la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa bila alimul azim amma ba'du assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bahagia adik kasihhi tu alhaji mahmud selaku pengurusi Madrasah Al-Ikhwan Taman Desa Bakti Selayang. Ayat Ayahkuasa dan para imam, para bilal, muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian, jemaah Madrasah Al-Ikhwan Taman Desa Bakti Selayang. Baik sebelum dahulu sebelum saya menyampaikan sember yang mana untuk peringatan bagi kita semua, saya kenal dululah. Ha sebab Sepatut ada peribasa kata kalau tak kenal maka tak cinta. Ha itu pegang sudah prinsip tu insya-Allah. Bukan prinsip dia punya orang kata apa kiasan dia tu. Tak kenal tak cinta. Ah ha, jangan fahamnya lain tahu-tahu pula kan. Ah ha, ni orang ingat tak kenal cinta hak yang itu pula. Ha, tidak. Ini tak kenal ini kita mengenali lebih tak arif lebih, lebih dalam insya-Allah. Seberingkas saya Zafri Mizuki Fli berasal daripada Sungai Sipuk Utara Perak dan duduk di Ipoh Perak Dan ada buka kelas pengajian Al-Quran di Ipoh Perak lah ha, Allah ini saya akan umumkan bila dah habis kuliah nanti Untuk kelas pengajian Al-Quran saya Yang perlukan bantuan sebesikit lah ha, Itu terpulang pada hati-ni hadirnya keikhlasan hati lah Nak bagi apa saya terima Allah. Jadi Sebelum tu saya ada belajar sebesikit lah di di Mahatafiz Al-Quran di Ipoh Perak Di bawah kelolaan pengetua saya masa tu ialah Bekas pengarah Jabatan Islam Perak Datuk Syed Maknum Mansur al -Hafiz. Dia selaku juga ahli lembaga Lembaga Al-Quran Di bawah kementerian dalam negeri ha, Nama dia ada kalau tengok dalam Quran Rasul salah seorang ahli lembaga, lembaga pengarah Tahsin quran ialah Datuk Syed Maknum Mansur Al-Afis adalah guru kami ha, ya, Di Mahatafis uh, Di majlis negeri di Perak Begitu juga dengan Al-Fadil Ar-Mahum Datuk Abdul Rahman bin Osman Mubarak Yang mana anaknya adalah salah seorang Tuan-tuan dan bapa-bapa bisa dengar yang bekerja di Majlis Agama Islam Wilayah sekarang iaitu Ustaz Husni Zaim. Ahmad Husni ataupun dia kurang gitu nama dia lah Ustaz Ahmad Husni bin Abdul Rahman. Ha, dia itu anak kepada guru saya juga. Bapak dia tu Allah Yaham, Dato' Abdul Rahman Osman Barak. Ada seorang ahli Majlis Fatwa Negeri Perak. Amat garang Amat garang tuan-tuan. Ha, saya ni ngajar ni mungkin lepas ni kot tak adalah garang sangat, dia tu lagi garang kami kenalah, seminggu sekali memang kenalah maki hamul dengan dia bodoh, bahalul bangang, tolong dia buka songkok ya, ha, siap ha, siapa yang kena nasib pula, <guluh> kan saya pun kenal juga, tu haji nak buat macam mana kan, bodoh, balul, bangang nak buat macam mana, tapi bekas pelajar-pelajar dia ayanda kepada ustaz Ahmad Usni itu ramai yang berjaya Salah seorang yang paling hebat Profesor Datuk Doktor Sidik Fadil Itu bukan calon-calon orang uh, Dr. Mak Nur Manuti Anak murid dia ke? Bukan calon-calon orang Ramai Yang hebat-hebat Yang belah kita pun ada Anak murid dia Hak belah yang nilai pun ada Siapa dia? Uh, Menteri Pertahanan sekarang lah uh, Datuk Sri Ahmad ZIBD tu pun anak murid dia juga lah kan Itu dah maki hamun bodoh bangang tu biasa lah Begitu juga dengan lawyer Asmuni Awi. Itu ha, pun anak murid dia juga. Ha, yang orang boyan kan. Itu pun hebat juga. Ha, jadi maknanya, insyaAllah lah seberingkas saya punya peringkalan, jadi kita pun dapat tempias sikit-sikit. Saya dengar cerita salah seorang daripadanya, Ustaz Jafar pun pun ada kuliah sini. Ya, Itu ya. ha, kira junior saya bawah lagi. Ha, yang seangkatan se dengan dia, banyak yang menjadi kag kagat. Pegawai kagat ya. Itu bawah bawah-bawah bawah lagi pada saya Jadi, saya kira base yang ketiga satu base dengan saya ialah ini kira kontroversi lah kalau kat sini tak tahu dia mari tak mari ya. sebab tengok tip dia pada ada atas ni ya. ha, Kazim Ustaz Kazim ha, tu sahabat saya lah satu base dengan saya tapi dia lain ha, walaupun sahabat kita lain kan ha, tidur tapi lain mimpi ha, tak sama tuan-tuan ya? ha, pun faham lah kan saya tak sama dengan dia Cuma kawan saja ha, ya? Kita bila ada prinsip tuan-tuan dan perempuan Kita pegang pada prinsip Kan Atau walaupun sahabat kita pun Dia tak mau dengar Dia tak nak ikut prinsip kita Kita kena pegang pada prinsip Itu yang penting ha, Itu yang sebut sedikit tentang Pengenalan diri saya kepada tuan-tuan perempuan InsyaAllah mana kita jumpa nanti ke bulan Ramadan ke Kan Tak lama, -lama tak apa lama lagi InsyaAllah lah kalau panjang umur saya turun lah sini kan. Ada kekosongan ganti macam hari ni insyaAllah. Lepas saya ustaz hari ni dia pergi ke Umrah. Ustaz hari ni tu kan. Ha, kan? Ha, jadi memang saya tiap-tiap minggu turun di Lembah Kelang. Tuan -tuan -tuan -tuan. Ha, tadi tazkirah Jumaat di Masjid Ar-Rahman. Dekat Jalan Pantai Baru di sini Mayang. Itu pun tengah hangat juga tu masjid tu. Haa kan. Tapi nasib lah kan. Alhamdulillah lah selamat. Tak ada apa-apa lah. Nasib baik tak kena balik batu kan. Ah, ha. Tuan-tuan perempuan kelak lah kan ha, Saya lah kena Tuk-tuk tak balik Ipoh nanti ha. Ya yeah, tuan-tuan senang lah. Kita cakap terderan de Nanti balik sekarang ha, Minta maaf saya, ikut saya ha, Tak macam mana Tak payah kan ha, Tolonglah doa saya sama dah. Itu je Alhamdulillah Tak sekirah Jumaat tadi Alhamdulillah Dalam macam biasa Walaupun setengah Setengah jam Dalam 12.35 sampai satu suku Tak apa Alhamdulillah Tak ada gangguan Kan sebab depa semua tak mari apa masjid. Ah ha, tuan-tuan. Jenis macam itu bukan nak mari masjid. Ada ha, pergi macam tu tuan-tuan. Karaoke, kelab malam kan? Ha ho ha, -ho -ha kan. Hore hore ada filem baru pula ada hore hore pula. Ah ha, yang itu depa suka. Ah ha, yang mari kuliah-kuliah macam ni ni kau tak nampak? Ah ha, saya sempat sekejap cepat ni dah kata tuan haji okey carry on bagi tai bu kata okey tak apa tak ada masalah kan ah sengat tepat jangan tuanji saya kena terkenalah bagi bagi bagi kang ah macam tengok sebelah kanan lain macam sebelah kiri okey apa hal ni kan dah balik sampai kat Buduraya raya baru cakap oh tapi dah buat macam ustaz carry on dah terlajak kan tak apalah jadi cerita tuan-tuan macam mereka-mereka ni dah tak mari jenis macam -jen tu tazkirah tak mau dengar pengajian tak mau dengar kan itu sebab ramai orang buta huruf dalam Al-Quran. Ini pengalaman saya tuan-tuan dalam saya mengajar Al-Quran sampai sekarang. Maaf cakap yang bayar tuan-tuan dengan perempuan ni. Muslimin-muslimat ni kena buka sikit kalau mengajar kan. tu wajib. Bukan apa kan. Okay. Maaf ya tuan-perempuan. Ya. Buta huruf dalam Al-Quran. Sebab apa? Dihapuskan tulisan jawi Al-Quran. Bila dihapuskan tulisan jawi Al-Quran, Siapa yang hapus? Mereka ha, sebut. Sekarang dia berkata, saya politik. Sebab jadi begini, ramai yang buta huruf Al-Quran, tuan-tuan. Ini saya pengalaman ni. Bahaya-bahaya, tuan-tuan, ada perempuan yang mengaji ke saya sekarang. Sampai dia bisik saya, Tolong ustaz, jangan beritahu kat guru ustaz, saya segan. Ada seorang Allah ni. Dia orang kita, dia baru sedar kan, mengaji. Tolonglah, pakcik ni barik dengan guru kamu tu. Datuk Encik Mano, jangan beritahu kata pakcik tak kerti nak baca. Dia cakap betul eh mengaji saya sekarang pak cik tu sampai bini dia pun pingatkan saya hang tolong ingat-ingat ustaz pak cik ni tak mengaji sekarang, we tau kat ah ha, sampai tahap macam itu tuan-tuan ha bayangkan kan ha, tolong pak ingat ya kau katak mengaji ha sebab apa sebab inilah yang hapuskan tulisan jawi sedangkan tulisan jawi inilah yang boleh menyebabkan boleh mengenal huruf alif bata sampai boleh membaca al-Quran ini kesan dia, tuan-tuan. Bila kesan jadi begini, ramai yang tak tahu Al-Quran. Dia tak tahu Al-Quran. Yang sedap, Alhamdulillah, macam Pak Cik ni, surah Allah Al ni. Cuba yang lain-lain tu, yang hanyut dengan pergi tempat-tempat yang tak baik ni, tak mau dengar tazkirah, dia kata macam-macam tazkirah itu lain ni lah. Ha, macam orang tua ni lah, yang seorang lagi orang tua tu, baik jaga cucu, dengar kuliah agama eh. dah Dalam Al quran tak ada hudud. Kan? Pala kotak betul lah. Saya keram, tuan-tuan. Saya cakap, saya maaf cakap, dia kasar dengan ini. Pala kotak dia, eh, hey, kau duduk diam, sudahlah. Duduk diam baik-baik, pergi dengan mengaji, lagi bagus. ah ha, Dulu dia cakap apa? Tafsirkan Al-Quran semula. Yang ni pun cakap, baru ni sama juga. Uh, kita kena melihat Al-Quran bukan hanya pada makna, Hei, pala kotak kau, cakap. Saya dah mula keram, tuan-tuan Haji. Mak lah, dengan sikap dia yang menyebabkan orang jadi buta tak kenal Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lagi tak guna ni orang macam ni tak guna udahlah dia dah gasak macam-macam kita tuan-tuan duduk diam lah ha, ini sibuk pula pasal proton hamba Allah ni dah elok ha, tahu siapa kan semalamnya berita kan ha, bulan Julai ni nak tak jawatan kan tapi tak cerita habis pasal hamba Allah ni dia nazir masjid Al-Fala USJ 9 di Subang Jaya tuan-tuan ha, pun tahu kan orang yang jenis jalan Allah macam kita juga penuh masjid dia tu malah kita masuk macam macam masjid Nabawi Madinah saya banyak kali pergi masjid tu bila habib-habib Umar daripada Yaman turun habib apa turun yang baru dia bermekah dia nazir masjid orang yang jalan Allah di tempat dia kerja sekarang ni yang proton pun dia buat ada sembahyang berjemaah, kekitaan. Dulu tak ada Tuan-tuan tahu. sebelum dia tak ada Siapa kerja potong dia tau ha, Dulu, yoya-yoya lah Yoya sana, yoya sini Hoha sana, hoha si. yang mana sebelum tu Yang tengkuru tu ha, Ikut barat ha, Minum benda, tong ingat tonggang, benda haram pun tonggang Saya cakap terterang tuan-tuan Orang macam itu, yang ada fikrah yang tak ada kearah agama Memang jadi kaki tonggang lah Tuan-tuan, terang-terang lah Dia tak boleh lari dengan tiga Minum Mabuk Berperempuan Haa duit Maaf cakap lah Ini kasar saya cakap tuan-tuan Haa ya Cikap tu Tapi yang hamba Allah ini Dia jenis jalan Allah semua nak betulkan balik Tengok Bulan depan Tak lama dah Sebab apa Orang tua ni Ni tak suka bab-bab agama Bab agama ni tak suka Bab budaya Kebudayaan Tak suka Kan Tapi kalau bab yang ini, duit tak apa. Ini apa cerita. Jadi kita nak ikut cakap itu ke? Kita nak ikut jalan Allah, tuan-tuan dan perempuan. Kita ada akal dan fikiran, tuan-tuan. Afala ta'kilun. -tuan. Afala ta'fakkarun. Yang Allah peringatkan dalam banyak kali berulang-ulang dalam Al-Quran. Supaya kita jadi orang yang berakal dan berfikir. Untuk membezakan antara yang hak dan yang batil. Jadi, takkan kita nak ikut orang tua yang ini. Kan? Dia makan tak betul, kita pun nak ikut tak betul. Mak a cakap, buan, buan. Ini betul. Pangai dia. Ada judi, ada arah, ada rumah hurut, uji iman. Eh, apa hal ni? Ingat dah dulu tuan-tuan, tahun 89 dia cakap benda tu. Orang tepuk eh. Ya ulama-ulama kelindie ziam je. Naam, naam sadiqun amin. Datuk Seri ya. Ha, kalau bini dia Datuk Seri ya. Ha, yang itu boleh. Ah, cium tangan bodik Apa ni Siapa cerita ni ha? Membodik Ikut danya Buat jahat pun bodik juga Jadi macam kisah sira Nabi Musa AS Hamun Perdana Menteri Firaun Pada dia botak lah maaf Cakap lah kalau dia perlu botak lah. Yang perlu botak tuan-tuan ni baik <laughs> Kalau hamun ni tak baik Ha, apa dia cakap dia bagi nasab pada Firaun, ya maulai, ya tuan ku. Bukankah tuhan ku tuhan. Takkan nak dengar beriman dengan Musa. Apa dak? Ah dia dia macam itulah orang cakap dia. Ha ya Datuk Seri. Ah oh, Datuk Seri yang paling hebat. Hmm hebat. Ah ha? buat jahat pun hebat, tak apa. Halal Datuk Seri halal. Dunianya halal tak apa Datuk Seri. Ha, tapi jawab di akhirat besok bagaimana? Ha, ya? Sebab itu Allah memperingatkan di dalam Al-Quran quranul ya? Di mana di dalam surah Al-A'raf Ayat 175 sehingga 177 Perumpamaan orang-orang yang ada ilmu pengetahuan Al-Kitab Mereka menyembunyi kebenaran Dan membinda-minda hukum hakam dalam Al-Kitab Seperti anjing ha, Ini bukan saya cakap tuan-tuan Ini dalam Al-Quran Ha, surah Al Araf ayat 174 sampai 177. Ha ya. Jadi kita kena baca dan kita kena tahu makna dia. Ha, apa huraian dia? Umpama anjing. Sebab apa? Sebab dia mengubah-ubahkan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Tidak lain tidak bukan kerana dunia dan hawa nafsu. Ini banyak yang berlaku bermula daripada zaman Bani Israel sehingga pada zaman umat Nabi Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil itibar Kena berjaga-jaga. Sebab mereka lah yang menyebabkan umat menjadi lesu. Umat menjadi celaru. Umat menjadi keliru. Tak tahu nak membezakan antara yang hak dan yang batil. Sebab ulama macam ni. ulama jahat. Eh, Terang-terang, tuan-tuan. Kena cakap. Pasal apa? Ini berlaku pada zaman... Dalam Kurunnya yang ke-20, di mana seorang ulama' menulis etikal, tesis yang mengatakan Islam tidak ada sangkut paut dengan politik. Dan juga pentadbiran. Dan juga ekonomi. Dan juga pendidikan dan aspek apa pun. Bila dia tulis etikal ini yang menyebabkan umat Islam jadi keliru. Betul ke ni? Ini ulama' ni tulis ni, bukan calang-calang. Syekh. Ah ha, ya, buka ya, syek. Ah, ha, kan? jadi syoh pula tuan-tuan dan puan kan? Jadi kesudahannya diambil tindakan oleh ulama-ulama Syekhul Azhar dengan lembaga pengarah dia. Kena ambil tindakan, tak boleh biar. Ini akan menyesatkan umat. Maka dibuat satu badan dipanggil tribunal. Ah, ha, depa ada tribunal juga tu Azhar tu untuk mengambil tindakan disiplin orang yang buat tesis kata kerja yang mengatakan Islam tidak ada kena mengena dengan politik, pentadbiran, ekonomi sebagainya. Jadi bila nak mesyuarat trimuna Nabi silakan nama ulama ni Syekh Ali Razik. Ya, okey. Kami silakan ni nama kelamaan Syekh Ali Razik pun kena panggil. Jadi dia pergilah. Bila nak masuk ke bilik lembaga trimuna Syekh Syekh Azhar ketuk pintu, okey saya kata masuk. Dan dia terus beri salam. Syekh Razik tadi, yang tulis etika tadi. Assalamualaikum ya Syekh. Kan? Seorang Syekh pun tak jawab, salam Ali Razik. Jadi dia terkejut. Apa hal ni tak nak jawab salam saya ni? Saya orang Islam. Apa kata Syekh Yazar salah seorang? Dia kata, kamu orang Islam Ali Razik? Macam mana kami nak jawab salam? Kamu kata tak jawab salam, dosa wajib. Macam mana kami nak jawab Kamu menulis etikal Tesis Mengatakan Islam Tidak ada kena mengena dengan politik Pentadbiran Pengurusan ekonomi Dan semua aspek Jadi mana boleh kami nak jawab salam Itu bukan orang Islam yang cakap macam itu Bukan saya bukan lagi ahli kitab Yahudi Lebih teruk lagi macam anjing Dan juga kamu ni dah lebih teruk lagi Dah rosak akidah Apa perlu kami jawab salam Adiam. Jadi itibar tuan-tuan dan perempuan Ulama macam ni Kan dia buat kenyataan statement mengatakan apa namanya, yang baru ni, gulublah, perhaliblah, apa ni, ya? yang yang kata harus masa kini lah kan. Ha, saya terus terang tuan-tuan, entahlah kalau nak, jangan saya tak balik Ipoh, sudah lah kan. Ha, itu saja saya cakap terang tuan-tuan, kalau saya tak balik Ipoh, saya carilah orang siapa yang halang saya. Ha, ini mesti report kat Arun Sani kan, tak apa terus terang kat KL, Lomba Kelang kan. Dia cakap gulub, ini ulamak je, ini ulamak jahat lah. Ambil lebay Dato' Haji, kau nampak dia kalau Dato' Haji berani lah kan? Ambil lebay, ha, puk, muka muka Dato' Kuih. Lagi bagus. Haa, macam ni yang cakap ya. Oh, fatwa begini ya. Oh, mentah-mentah ha mufti, haa keluar fatwa, mufti paling lama di dunia, haa, 27 tahun, mengalahkan yang bekas PM, haa boleh keluar fatwa ikut sekatihang saja ya. Pasal apa? Duit. Pasal tak duit? Projek. Oh, pasal itu ya? Ha, ambil dia punya serban dan tarik. Ha? Pukul kat muka dia. Bagus. Cakap terterang tuan-tuan. Ulama' macam ni, kita tak boleh terusah kata nak bersalam. Kita nyaut pun tak guna. Sebab dia macam perangai eh. Ahli kitab Yahudi. Betul tuan-tuan? Seorang lagi, seorang lagi ni. Saya ha, cakap bukan lagi, seorang dia sekor lagi lah. Baru naik pangkat. Dapat PhD. Polarisma. Halahai. Leverisma. Hmm. Oh, duit eh. Ya? Pangkat. Ya. Tak cukup lagi ke? Ya? Ha? Geram tu eh? saya cukup geram orang lama macam ni. Saya kalau boleh saya nak tengok mukalah orang lama macam ni, cakap teranglah. Yang saya tahu orang macam ni ha, uh, tak usah bagi mukalah. Ya. Dia dengar takbir Allahu akbar pun takut. Apa ni? Kamu lama buat cakap macam ni apa? Saya buka apa tuan-tuan saya geram lah Sikap yang macam inilah ada ilmu pertawanan tauh kuhakam menjadi contoh teladan kepada ummah. Sepatutnya gitu. Sebab apa kita kata nak jadikan Islam sebagai tauladan contoh. Itu sebab orang bukan Islam menganggap Islam ini berbagai-bagai tuduhan Islam dan sebagainya. Kenapa? Kerana ulama-ulama yang demikian ni Ha, jangan sebut macam dia tu, sebut kerna-kerna kan Kita tak kutuk lah dia punya Lorat dia begitu, nak buat macam mana kan Siapa dia banjar tu ni kan ha, Banjar tu satu geng lah tu ha, Saya bukan banjar, saya terserang tu kan Jadi kan, maknanya Sebab orang bukan Islam Dia tengok Islam begini-begini Dia tak ada respek sebab apa Sikap ulama-ulama begini-begin Sikap ahli ulama Yang tidak menjadi contoh taladan Pada umat, termasuk umat yang bukan Islam jadi macam mana orang kita nak tarik mereka ke Islam? Kan? Kita serangkan mereka Islam tu indah. Islam tu cantik. Sebagaimana contoh pada diri Rasulullah sallallahu ha, ya? alaihi wasallam. jadi Rasulullah contoh yang teladan yang baik. Qudwatun hasanah. Kita sekarang menyambut dalam Isra Mikraj. Kan? Isra Mikraj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqadis. Di mana Baitul Maqadis sekarang ini dijajah oleh Yahudi Israel. Kan? Kita ingatkan peristiwa itu. Sirah baginda Rasulullah SAW. Jadi macam mana? Jadi, orang-orang buka Islam ni, kita kena menerangkan mereka Islam tu cantik dan indah. Contoh pada Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak Rasulullah? Okey ya? Eh? Kita tengok akhlak Rasulullah dengan isteri dengan anak-anaknya, dengan keluarganya yang lain. Begitu juga dengan orang-orang sahabat-sahabatnya dan juga orang-orang yang bukan Islam. Sehingga orang bukan Islam tertarik dengan akhlak baginda Rasulullah Alaihi Wasallam yang menyebabkan mereka menganut agama Islam. Sebab apa? Contoh tak ada akhlak Rasulullah. Dan Rasulullah SAW, dia tegas. Bila tam prinsip tahu kuakam, tegas. Haa tidak ada meminda-minda hatta membuat perjanjian pun begitu sama ada perjanjian hudaibiyah antara orang rasulullah dengan kaum musyrikin quraisy begitu juga dengan perjanjian di dipanggil sahifah uh, madinah iaitu piaga madinah dengan orang-orang yahudi dan sebagainya di kota madinah tegas prinsip dia tidak buat main-main tapi kita tidak kita kalau kena sikit ah uh, uh, uh, ya ya kita tukar sikit ya alright iaitu yang berlaku korek-korek identing kan. Ah korek-korek identing. Ada boleh tukar pula. Daripada yang ni boleh ubah pula ah uh, settle. Uh, ada masuk kata orang. Tak apa. Ni apa cerita ni tuan-tuan? Apa cerita? Jadi kita nak kalau ada sikap yang prinsip sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kena begitu buat kita umat dia. Umat baginda Rasulullah sallallahu kita kata kita nak syafaat daripada baginda Rasulullah SAW nak jadi umat yang terbaik Tapi kita tidak mengikut Perjalanan, perjuangan baginda Rasulullah SAW Kita ambil perju perjuangan yang lari Daripada perjuangan Rasulullah SAW Perjuangan kebangsaan Hidup Ah, ha, ni mula saya nak geram ni Dia jerit pekik ni sampai tak larat suara Kita kata apa? Hidup Islam ha? Bukan hidup Melayu, bukan hidup Cina Bukan hidup India, hidup menggali tahi ju masalah hidup de barat kita hidup islam ah laisya laisya la syarkiah la, la, la gurbiah islamiah islamiah tidak timur tidak barat dalam quran ni sebut juga dalam surah kafir la syarkiah la gurbiah tidak timur tidak barat apa dia islam islam yang lebih tinggi Al-Islamu yalu, walau yu yuulah aleikh, atau malu. Rasulullah SAW bersabda, Islam itu tinggi. Tidak ada tinggi. Mereka yang menainkan. hanya Islam yang lebih tinggi. Inna dina in dillahi Islam. Sesungguhnya agama Nabi saw adalah Islam yang kita perlu baca zikir setiap hari dan solat. Itu dia Islam yang lebih tinggi. Kenapa kita mengambil yang lain daripada Islam? Wamiyabtawi ghair al-Islam adiinan, falaiyukbal minhu. وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَا الْخَصِرِينَ Bara siapa yang mengambil selain daripada Islam, menjadi dasar hidup dalam kehidupan dia, Sama ada di segi kehidupan seharian apa dia, cara hidup, cara makan, cara minum, hattah, pentadbiran dan sebagainya. Mengambil selain daripada Islam. فَلَيْ يُكْبَلَ مِهُ Maka tidak akan diterima. Mereka-mereka ini mengambil selain daripada Islam, siapa pun, dan di akhirat kelah Dia adalah orang golongan orang yang rugi Adakah kita nak masuk dalam golongan orang yang rugi Sia-sia kita di dunia ni Tunggal, lambik, tunggal langgit semayang Tak tinggal lah kata kan Semayang lima membuat tu Pergi haji puasa pun tak tinggal semua. Tapi tiba-tiba kita ambil yang lain Ikut tak ikut Islam Sia-sia tuan-tuan Kita buat apa? Penat lah Kan? Ke masa masa masa di akhirat besok kita di golongan yang rugi sebab apa? Kita mengambil selain daripada Islam dalam kehidupan kita. Ha, patutnya Islam yang menyelesaikan masalah. Sama ada segi pentadbiran, pengurusan, pendidikan untuk mengatasi masalah anak-anak muda, remaja. Kan? Ada cara dia didik. Bukan didik ikut dia kepala otak aja Pakai akal didik. Itu yang jadi masalah berlaku. Sebab apa? Tidak mengambil Islam sebagai dasar hidup. Ah ha, Itu penting, maknanya hidup kita ni Tak jembat dari bukan Berkaitan dengan Islam sepenuhnya Kita kena ambil Islam, nak nanti Pemimpin pun tuan-tuan pun kena nak Orang Islam, ada pula-pula ada ambil hadis Pula kata, tak apa orang Pasir jadi mimpin, tak apa asalkan Islam, pula hutang kau lah, apa mana Hadis kau ambil ni ha? Ulama mana cakap ni Itu ha, ulama jahat tuan-tuan Oh dia pakai hadis tu pula Adasih baiklah tadi dekat majlis ar-rahman ni tak sebut arif itu. Kalau arif itu, saya siap-siap saya taruh tadi dah. Saya kata kita orang fasik. Tuan-tuan tahu kan? Dalam basic akad nikah pun nak ambil saksi, saksi siapa? Yang adil tak mahu saksi orang yang fasik. Itu yang bab akad nikah. Apatah lagi saksi dalam hukum hakam, kes jenayah syariah, apatah lagi di dalam menjadi pemimpin takkan ambil orang fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika kafirun. Ayat itu berulang-ulang dari surah Al-Ma'idah Barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah SWT Tak kira siapa Dia adalah golongan orang yang kafir Yang kedua golongan orang yang zalim Ketiga golongan orang yang fasik. Apa pula boleh pula orang fasik jadi mimpin Ini apa cerita ni Ini, ha, ini kutubah Jumaat semua macam itu cakap Saya tahu tuan-tuan Bukan saya tak dengar, sudah. Oh Boleh, kita mengambil, asalkan kita ni. Pasal, taat setia. Ha, taat setia, membuta tuli. Ha, sampai, cium tangan pun, salam pun cium tangan. Ha, tak apa. Pasti pun apa. Apa ni? Tak ada akal ke? Ha, saya geram, tuan-tuan. Kalau macam ini, punya caralah. Rosak. Habis rosak. Sebab apa? Mereka merosak daripada dalam. Musuh, musuh Islam, musa daripada dalam sistem Islam dan sebagainya. Ini yang berlaku. Baik, saya baca ada lah ayat sikit. Yang ayat ni popular sangat. Do kata, wah ummah apa ni menjadi generasi wasatiyah. Yeah. Ha, wasatiyah, mana wasatiyah? Saya baca ayat dia. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Wahyakuna Rasululah Alaihim Shahida. Apa maksud ayat begini? Dan itulah pula kami menjadikan kamu umat Muhammad, umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Maksud di sini umat yang adil dan pilihan, kerana mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang atau menyeleweng dari kebenaran, baik di dunia maupun di akhirat. Maknanya kita umat Islam ini umat yang pilihan, sederhana. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Itu yang katanya hendaklah kita menjadi apa golongan generasi wasatiyah. Wasatiyah ni ialah sederhana. Dalam masa yang sama, kamu membuat melakukan pemborosan dan pembaziran. Wasatiyah kata tuan-tuan? Itu bukan wasatiyah tuan-tuan. Itu wasatih. Ha ha te wak wasatiyah wa namanya ah ha. kalau wasatiyah wasati sampai ada, fiqah pun ada tulis, fiqh pada tulis mashhad fiq wasati oh hebat kan wasatiyah sederhana dia betul-betul sederhana tidak membazir tidak boros sebab innal mubazirina kanu ikhwan ikhwanasyayatin wa kanaasyaiton lirbihi kafura jalan surah islam tuan-tuan tu. apa maksud dia Membazir itu, pemborosan, bazir itu adalah saudara syaitan. Sesungguhnya membazir adalah saudara syaitan. Dan syaitan itu telah mengingkari dengan Allah SWT, Tuhan. Jadi kalau kita membazir boros, dalam masa sama, ya sederhana, sederhana apa? Membazir, kamu jadi sahabat syaitan. Membuat hiburan. Ha, dah syak tu hiburan melekakan dan merosakkan akhlak umat Islam terdiri daripada para pemuda dan pemudi. Ini yang berlaku. Dalam masa sama cakap nak wasatiyah. Dalam masa sama rosak umat Islam terdiri daripada golongan para pemuda dan pemudi. Termasuk yang baru ni yang di Putrajaya. Lima cakap tuan-tuan. Saya tengok sendiri dahsyat betul lah. Oh, orang pun tak dapat sambutan. Boh tak dalam mana. Api ya Allah atas pentas huk kami lagi. Tonggik sana, tonggik nyanyi sini. Akbar. Pakaian tutup sah cakaplah tuan-tuan dan puan. Ha mencolok mata. Ha, ya, tengok pun geram. Ha bulan kalau tambah seorang lagi pinggang mangkuk pun bertabur kan. Ha jangan marah puan kan. Musik je. Ini betul-betul. Eh? Ini yang berlaku. Sebab apa? Pemburusan, pembaziran tidak mengikut hukum Allah Subhanahu taala ini yang berlaku hari ini bila mengajak menegakkan hukum Allah ada je alasan ha, tak majulah ah ha, habis batulah apa lagi macam-macam merosakkan akidah kata-kata demikian. Ha, sebab apa mereka takut kalau mereka kena hukum Allah taala nanti ha, tahu takut pula ya ha pasal apa takut bersalah jadi Allah peringatkan dalam ayat surah Al-Baqarah juzuk kedua, selepas saya, saya kulu, kalau nak jadi umat yang wasata tadi, umat yang sederhana, yang dikatakan umat sederhana, berpandu juga huraian daripada ayat surah Al-Imran. Apa ayat dia? Popular ayat itu. Kuntum khaira ummatin ukrijat dinas. Ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik baik umat manusia, iaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dia tugasnya tidak lain membuat manusia sebaiknya ialah tak muru maruf, menegakkan kebenaran yang maruf, wathan hau nabiul mukadam melarang kemungkaran, watu minun nabiul nabi lah dan beriman kepada Allah subhanahuwataala. Makna di sini hadirin hadirat sekalian dia ada hubung kait tak boleh dipisahkan antara menegakkan maruf tadi kebenaran tugasnya mencegah kemungkaran dengan akidah itu kena beriman berpaksi beriman kepada Allah Subhanahu taala. Itu tak boleh lari tuan-tuan konsep tu. Ah akidah syariah dan juga akhlak. Dia mesti tak lari dia ada hubungan kait. Ha, jadi akhlak tu kita tengoklah Takkan sampai akhlak lemah-lembut, kalau orang dah mempertikaikan Islam, menghina Islam, kita biar saja, kata orang perak. Biar saja. Menyadin, kata orang perak. Lantaklah nyadin, tak apalah. Apa nak buat, yuk, yung, yuk. Ha, kata orang perak kata, lantaklah nak buat macam mana. Macam itu. Biar saja. Kita kena ada ketegasan. Kalau sampai tahap menghina baku agama, kita kena tegas. Kita kena tak boleh biar. Ha, ajarlah mengikut kemampuan kita sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mar'a minkum mungkaran fayuwairu fa yastati fabilisani wa yastati fabilqalbi wa zalika ada'ul iman awqamalkul. hadis sahih apa maksud dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang melihat keburukan kejahatan hendak dia tegah ikut kemampuan dia dengan Tangannya, Masuk tangan di sini yang berhurauan ulama' ialah Kekuasaan ha, Kemampuan dia dikuasai, Dia kena tegah ha, Ya Sama ada sebagai pemimpin Sama ada sebagai apa jawatan yang tertinggi Kemampuan dia kena Mencegah kemungkaran Tak boleh biar ha, Bagi lesen Losa lah dia Lesen judi Lesen rumah urut Kan ha, Benda-benda mungkar ha, Dia tak kira lah apa pakat besar Dia bagi dia ya? pasal apa ada masyuk, Aa, jawab di sana besok dia kena cegah ikut kemampuan dia, sama juga dengan wa'illam yastatik habidisa ni, Kalau tak mampu tadi dengan kekuasaan, dengan lidah, dengan berkata-kata dengan mulut kita, dengan penulisan, termasuk dengan lidah bercakap, cegah Aa, tak boleh, benda ni haram Aa, bukan harus Aa, ubah pula jadi harus pula apa cerita tak boleh Tegah. Kalau haram, haram. Harus, harus. Halal, halal. Sebagaimana dalam hadis Allah S.A.W. Al-halalun bayinun war haramun bayinun awqamakal. Halal itu jelas. Haram itu jelas. Ha, jadi maknanya dia kena jelas. Tak ada pula haram tukar jadi halal. Halal tukar jadi haram, jadi mihailam. <tukar> makan mihailam. Dulu kan popular makan mihailam satu-satunya tak kira balonnya dulu dululah kan ha tak apa mihailam china ustaz bila nak mengasik katanya ha, tahu kamu tak tahu itu haram dicampur benda tu kan ke entam je takkanlah jadi macam tu pula kalau halal halal haram haram mana kalau ikut perempuan tak dengan lidah dengan lisan penulisan wa illam yastati fi qalbi wa zalika ada afru iman tak mampu tadi dengan lisan dengan lidah tak dengan hati sekokoh hati kita benci dengan kemungkaran, kefasikan dan kerosakan. Wasalika adalah iman. Kalau tak ada juga tiga-tiga ciri itu memang lemah iman. Tak ada imanlah tentu kalau lemah iman. Jadi maknanya kita kena ada ciri-ciri itu. Maknanya di segi kekuasaan, kemampuan kita tangan, lidah Boleh cakap cakap tegur dengan cara bij dan sebagainya. Akhir dengan hati tak suka dengan kemungkaran. Kalau tak ada tiga ni memang lemah iman. Ha macam tu. Tak ada imanlah orang tu. cakap seterang tuan-tuan. Kalau kita kata sikap kita nak beriman aman tu billah, beriman kepada Allah Taala, dia kena ada sifat dia melihat kejahatan, kemungkaran, kezaliman, dia kena cegah tak boleh biar. Ya ajalah Al-Quran tuan-tuan, wala <Susur> tarkanu illa alladhina dhulum fa tamassakumun Jangan kamu cenderung kepada kezaliman. Sebenarnya kamu akan disambar api neraka. Sebab apa? Kamu cenderung kezaliman. Bukan lagi cenderung. Kamu yes pun. Naam, surikun, amin. Muah, zalim. Pun kena sambar. Jangan memahim tuan-tuan. Sebab kezaliman ini bukan berpandukan kepada hukum Allah subhanahu taala. Kita kena ambil iktibar dari pesirah apa akhirnya berlaku pada orang yang zalim. Sebagaimana Fir'aun lanatullah sebagaimana namrud laknatullah kan sebagaimana hamun laknatullah sebagaimana abu jahal laknatullah sebagaimana abu lahab laknatullah eh umayyah bin kalaf laknatullah itu sama-sama nabi sehingga sama Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka inilah musuh bukan musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan musuh Islam musuh Allah subhanahu wa ta'ala dilaknat dia apa jadi pada mereka zalim tak lah. zalim Takkan kita nak jadi macam itu, naudzubillah misalik. Umpama macam mereka-mereka yang sejarah, sejarah tersebut yang menentang hukum Allah, menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan kita nak jadi begitikan. Kita tak boleh biar begitu. Makna sini, kita kena cegah dan menentang Kesaliman, kefasikan dan sebagainya. Sebab ini telah berlaku berleluasa. Jadi Allah jelaskan kepada kita Al-Quran ini memperingatkan kepada kita supaya kita kena cegah dan menentang sehingga habis-habisan. Dengan syarat, kita kena ada prinsip. Tengok bersirah balik, tuan-tuan dan perempuan. Ulama-ulama dahulu selepas zaman baginda Rasulullah SAW para-para tabi'in yang ada prinsip, tuan-tuan. Walaupun dengan pemerintah, dia tegur. Yang popular ulama ini yang menulis kitab iaitu Sheikh Zuddin Salam Ada kitab dia tulis ya Tuan-tuan, dia terjemahan bahasa kita pun ada Siapa Sheikh Zuddin Salam? Seorang ulama yang tegas di Mesir Yang menasihati Sultan Mesir ketika itu Negara-negara Islam telah dijajah oleh Mongolia Haa, ni tengah hangat pasal Mongolia tuan-tuan Haa, ya Isu kapal skopan ni ya. Haa, ya Hak Mongolia-Mongolia pun kena panggil jadi saksi Ha yang itu yang wasatiyah, wasatiyah pun kena panggil <laughs> jadi saksi kan. Mana <laughs> aja sak wasatiyah, wasatiyah kan? Wasatiyah itu pun kena panggil saksi juga kan? Jawablah sana kan. Tu di dunia orang telah nujuk tuan-tuan. Ha, belum di akhirat lagi Mahkamah Rabbul Jalil. Ha, kan. Baik, tentera Mongolia. Sejarah dia. Ya? Dia menyerang umat Islam sehingga Baghdad dijajah. Kota Baghdad terkenal dengan kota ilmu, gedung ilmu Bukan kota Seribu Satu Malam Ada lagu boleh buat tuan-tuan yang -tuan, buat Seribu Satu Malam, zaman Arab dulu-dulu kan ha. Kota Ilmu Jadi makna di sini Diserang habis negara negara Islam Dijajah, kitab-kitab Dipijak-pijak Sehingga ber, bercucuran Tulisan kitab-kitab dakwat hitam Di Sungai Dajlah dan Sungai Furat di Iraq Ya, Atas kezaliman Kejahatan yang amat dahsyat tidak ada persifat perikemanusiaan tentera-tentera Mongolia, Tatar. Sebut Tatar, kan tak tahu, tuan-tuan. Sebut Mongolia, senang, faham. Kan? Bangsa sama juga, Tatar, Mongolia sama. Negeri yang sama. Jadi, maknanya, tentera Mongolia nak serang mana lagi? Mesir. Bila nak serang Mesir, kan, Seorang ulama tadi Sheikh Izul Salam ni menegur sultan dia kata kalau nak berjuang lawan berjihad dengan tentera Mongolia yang ganas ni yang tak ada sifat kemanusiaan kita kena keluarkan duit zakat yang banyak-banyak harta ni membantu umat Islam yang lemah dan kita fi sabilillah lawan habis-habisan. Ah ha, ulama ni Sheikh Izul Salam dia tegas dia ada prinsip dia tegur. Jadi sultan dengar tak? Dengar. Ada di kalangan menteri-menteri yang jahat-jahat ni, tuan-tuan dan perempuan. Dia nak asut sultan, jangan dengar cakap si Ulih ni. Ha, jadi, batu api jahat ni. Ha, ni setan lah ni, menteri ni. Ha, kan? Macam cerita Hanadim kan. Hanadim kan dia tegur baik sultan. Tahanlah dengan pokok ni sebelum dilanggar ikan. Tudah. Ada seorang temegong ke yang jahat tu kan. Jangan tuanku. Kalau dia besar nanti, dia lagi lawan tuanku. Jahat tak? Akhirnya, temegong tu mati, mampu ni terus. Kan? Elok mampu ni eh, pun. Sebab orang macam itu tuan-tuan, sebut mampu ya, jahat. Ini yang panggil jahat ni. Tak makan, tak lud, kata orang utara, tak masuk. Hasutan, dan hasutan tak dengar. Dia kata, kamu jangan ada asut-asut. Dia kata, aku tahu Shri, Isri Salah macam mana orang dia. Warak, berprinsip tegas, tak main-main, untuk menjalan hukum Allah SWT. Aku kena dengar. Dan akhirnya menteri tersebut nak cuba hasutan tak jadi, disingkir jawatan sebagai menteri. Kalau dia biar lagi bahaya, dia akan merosakkan, jemaah untuk berjuang menjalan Allah Subhanahu taala. ini kena singkir menteri tu. Ha, jahat lagi, buat jadi macam setan ha, kan? Baik jadi setan lagi bagus. Baik. Jadi Syekh salam pun menyeru umat Islam di Mesir berjuang kita berlawan dengan tentera Mongolia. Dan sultan pun turun bersama-sama pahlai Suri je berjuang berperang lawan dengan tentera Mongolia. Dan sejarah tersebut pahlai Suri tersebut Mati syahid di dalam peperangan tersebut Dan peristiwa perangan tersebut berlaku pada bulan Ramadan Dan nama perangan tersebut adalah Ain Calut di Mesir Allah bagi kemenangan Pada tentu Mesir tersebut di bawah Sultan namanya Sultan ialah Sultan Kurtus Tak betul tuan-tuan dan puan Mula sejarah Pemaisurinya mati syahid Di bawah, di bahu sultan tersebut Rasul bila kandar, agenda mati demi mempertahankan jala Allah dan berjihad jihad Allah. Hebat tak hebat pemai suri ya tuan-tuan dan puan Kalau Kalaulah muslimah kita macam itu hebat. Ah tak wilayah tuan, tuan kan. Tambah pula kalau membenarkan menjadi orang kata apa? Aa, payung masuk syurga. Nak jadi payung masuk syurga lagi hebat kan. Jangan jangan bakar puan-puan aja ya. Ah jadi makna di sini nak jadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Taala, dan nak dapat syafaat daripada Baginda Rasulullah, dia kena macam itu tuan-tuan. Berjihad, beramal soleh, ada prinsip, insya-Allah Allah bagi pertolongan. Akhirnya kemenangan diberi pada tentera Mesir. Mongolia yang nak buat perangkap akhirnya tak terperangkap. Cabut lari minta pucang. Ha ya. Betapa hebatnya kuasa Allah Subhanahu Taala memberi pertolongan kepada tentera tersebut. Kenapa? beramal soleh tidak tinggal kiamul bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tengah malam tolong bagi pertolongan ha, ada di kalangan tentera berpuasa sunat Allah bagi pertolongan itu sejarah dia jadi kita pun kalau nak kemenangan Islam insya-Allah kita buat bermunajat senjata kita tuan-tuan buat dia lain dia bukan silatul mukminin apa dia doa doalah tengah malam mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tengah malam. Kita sebelum tu kita mengadu kita bertaubatlah. Kita ni banyak dosa, tak dapat lari daripada dosa. Sebagai manusia yang ada kesilapan dan kesalahan. Jadi kita berdoa kepada Allah Taala, mohon ampun, keampunan dosa. Insya-Allah Allah akan beri. Apa yang kita mohon, keampunan, Dan Allah mahu mengampun ini semasa ini dan seterusnya minta munajat supaya beri kemenangan kepada Islam. itu penting. Ah nak tanya dulu tu Haji, kena azan ke tak payah azan tu Haji? Tak payah. Okey. Ada semangat sikit dah kan? Okey, Keron. <laughs> Jadi mana di sini? Insya-Allah kalau kita bermunajat kepada Allah SWT, minta Islam tu menang, insya-Allah Allah bagi pertolongan. Syaratnya kita ikutlah ciri-ciri bagaimana zaman baginda Rasulullah SAW, para sahabat bila berperang. Tabi'in-tabi'in, Salahuddin Ayubi, Sultan Muhammad Fatih Turki. Tengok macam mana tentera dia. Ha, tak tinggal sepanjang malam. InsyaAllah Allah bagi pertolongan. Ha, ya? Dia tidak ada berlaku kemasyatan. Ha, ya? Tidak ada bergaduh. Allah bagi pertolongan. Sebab itu, dalam peperangan ke dan apa juga pun, kita kena bersatu padu. Di atas prinsip apa? Islam. Dasar Islam waqafu simu bihabillahi jami'an wala tafarraku. Inna lakamu pegang teguh dengan tali Allah iaitu Islam, jangan pecah belah. Mana kita bersatu padu di atas dasar Islam, bukan dasar lain. Bukan dasar kaumiah, perkawanan. Ha, yang dengan hidup sana hidup itu tu. Kan? Ha, Menyudahnya apa jadi? Ha, adakah kamu akan diterima di sana oleh Rasulullah sebagai umat kamu? Kita takut tuan-tuan dan puan-puan tidak diakui umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana hadis beliau bersabda, "Laisa minna man ila asabiyyah, wa laisa minna man ala asabiyyah, wa laisa minna man ala asabiyyah" atau kamal qaul. Tidak aku aku mengaku sebagai umatku kalau orang yang menyeru ke arah pekauman. dan orang yang mati di dalam pekauman. macam itu. Dan orang yang berperang di atas jasa perkawanan bukan umatku. Nauzubillahi min salik. Kita nak syafaat bagi Rasulullah, tiba-tiba tak ngaku sebagai umat dia bagaimana. Sebab apa? Hidup kita tadi tidak berjuang mengikut benar-benar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dari. Kita ambil selain daripada Islam. Apa kauman? Apa-apa pun tak kira lah. Kalau bertentangan dengan Islam, na'uzbillah bersalih. Sebab itu, akidah keimanan kita kena berjaga-jaga. Tidak terjerumus di dalam golongan yang demikian. Ha, itu dipanggil sekuler, tuan-tuan. Ha, dia memisahkan antara dalam kehidupan dia agama. Semua aspek. Sama ada pentadbiran, pengurusan dan sebagainya. Itu sekuler. Ha, ya? Torud. Ha, saya kena cakap, tuan-tuan, benda ni dah lama. Torud tu dia lah. Ada orang yang gaji agama. Dia boleh kata apa? Tak ada ayah dah, Ustaz. Ini, tuan-tuan, Allah, saya pernah dengan otak. Saya fikir, saya kata, kalau otak betul lah dia ni, Saya seorang ni. Ha, apa pula tak ada dalam La ikrahah fitdin, kotbahnya na Ruslubinyalqoi, fahaminya kufur betahur, wa yu'amin bil Allah, fakaristam sakabil urti wasqa, lam fissaamalaha, wa Allah Sama'ul Aalim. Dalam ayat mac surat Surah Al-Baqarah, yang awal juzuk tiga, selepas ayat ayatul kursi tidak ada pasaan untuk masukkan Islam pada orang yang bukan Islam. Suri telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Kerana itu bagaimana siapa yang engkar kepada Taurud? Apa mana Taurud? Mengikut yang kezaliman Taurud. Yang menyembah selain daripada Allah Taurud. Termasuklah dasar-dasar sekularisme Taurud. Itu dipanggil Taurud. Dan beriman kepada Allah, maka suri adalah pemegang teguh dengan tali yang amat kuat, dia akan putus. Ha, tapi kalau pegang Taurud, ha, ini jadi dia. Ha, berlaku, Kesaliman Berlaku kejahatan Kerosakan, lepas apa? Ikut jalan turut Lepas apa? Itu jalan yang bukan Islam, sejelas-jelasnya Kalau jalan Islam Dia tidak ada turut Sebab itu, antara antara Islam dengan kekufuran Dia ada mesti bertentangan Dia tidak ada sama pula Dia kata sama aja Apa kurangnya ha, kan? tak ada. Dia tidak ada tengah-tengah Tengah-tengah tak ada tuan-tuan. Dia ada yang hak dan yang batil. Dia tak ada tengah-tengah. Teman tengah-tengah tak nyokong mana-mana. Ha, tak ada. Ha, tak ada. Dia cakap orang perah kan. Teman tu saya lah. Tak ada. Dia kalau hak-hak yang batil, batil. Tak ada tengah-tengah. Maknanya Islam tu jelas. Jadi maknanya di sini, kita kena pegang betul-betul. Ha, pegang kuat-kuat betul-betul. InsyaAllah. Allah akan beri pertolongan kepada kita. Dan yakinlah. Nasrumin Allah wa fathul qarib mu'minin. Pertolongan datang daripada Allah Subhanahu taala dan kemenangan itu hampir. Wa mu'minin dan kabar gembira pada orang-orang yang beriman. Ini dalam Al-Quran dan surah as apa? Begitu juga surah Al-Baqarah. Am hasibtum an tadkhulu jannah? Adakah kamu sangka bahawa kamu akan masuk syurga? Belum kamu diuji. Kita lihat pada zaman umat baginda Rasulullah SAW yang awal Islam di Mekah. Orang yang pertama, yang syuhadat yang pertama siapa dia? Yasir, bapa pada Ammar Bi Yasir. Yaliyallah Anhu. Dan ibundanya ialah Sumayyah. Wanita yang pertama yang masuk syurga. Wanita syuhadat di Mekah. Dibunuh lagi jasyat oleh Abu Jahal Lanatullah. Kan? Itu orang yang awal Islam. Muslimah yang pertama syuhadat. Ha, ya makna di sini diuji. Rasulullah berkata kepada sahabat ketiga itu diuji. Yang Bilal bila beberapa je batu di atas badannya, sehingga menyebut Allahu ahad ahad ahad. Tidak adanya Isa melainkan Allah Subhanahu Taala ahad ahad ahad. Sehingga Rasulullah kata: Nasrul minallah wa fatil karibu mu'minin, Ala inna nasrullahi. Ala inna nasrullahi al-qurib percayalah bahawa pertolongan Allah Tu akan hampir, diuji akhirnya kejayaan sampai juga ketiga peperangan, Badar Kubra dalam bulan Ramadan, di mana mereka-mereka membesar musyik Quraisy yang berperang tu sebelum perang mereka berpesta kalau kita baca sirah, Nabawiyah wiyah tuan-tuan dan perempuan, mereka sebelum nak pergi perang berpesta, ada tari menari tari menari, macam sekarang kan tari menari bogell kan, pun ada, dulu dah ada tuan-tuan, zaman jahiliah Ha, Buat macam-macam pesta pun semua sebelum nak perang Ya Rasulullah SAW tentu Islam para sahabatnya tak ramai Ada berapa? 313 orang Senjata pun tidak lengkap Hanya ada separuh Mengikut keterangan ulama' siram Mengatakan bahawa ada yang pakai pelepah Menjadi sebagai pedang Pada ketiga itu tuan-tuan, perang pada ya? Yang mereka besar Qurayah ini ni Udah bawa Tukang hibur, tukang penyanyi, apa semua kan? Ha, duk yoya, apa semua sini kan? Ha, macam inilah, macam setiawan jahiliah sekarang kan? Lepas itu pula apa lagi? Lengkap! Tapi akhirnya Allah beri pertolongan kepada apa? Rasulullah SAW dengan tentu Islam. Sebab apa Rasulullah berdoa? Ketika itu? Ya Allah ya Tuhan kami, berilah pertolongan dan kejayaan kepada kami. Kau tidak ni secara agama Allah ini tidak akan tertegak di atas muka bumi ini itu Allah perkenan doa Rasulullah SAW tapi Abu Lahab Abu Jahal ni Abu Jahal Abu Sufyan Umayyah Umayyakala doa tak tuan-tuan dia doa juga bagi menang yang Allah disebut juga Tuhan Allah tapi akhirnya Allah bagi kemenangan pada Rasulullah SAW walaupun 313 orang ah, nampak sebab apa <Sess> dan surah Al-Hakumitaka selalu tu ainul yakik pun yakin Allah bagi pertolongan akhirnya berjaya dan mereka-mereka mereka yang pembesar quraisy yang hebat-hebat ini akhirnya mati dalam keadaan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala mati dalam keadaan lanat kena ah ha, tulah dia dulu kamu buat zalim menyeksa menindas au umat Islam yang awal pertama di, di Mekah dulu sehingga mati syahid itu ibu pada Amar bin Yasir dan ayahnya Yasir. Aa, kan? Jadi makna di sini, kita ketika bila lihat bersirah dengan membaca al-Quran huraiannya memberi penghayatan kepada kita bahawa ingat orang zalim ini dan orang yang kena zalim bila berdoa kepada Allah Subhanahu taala walaupun dia bukan Islam, bukan beriman tanpa hijab itu orang yang aniaya, yang zalim. Kena zalim. Ha, ya? Ada orang yang zalim ni bermahar jelela dengan sombong dan tak kebur setakat dunia tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tak lama pun di dunia pun akan jatuh dan hina dina. Sebab apa? Sebab kamu buat melakukan kesaliman. Saya buka satu sejarah kaum Bani Israel dalam masa berlaku. Hamba Allah ni dua orang. Dua-dua pergi langkat ikan. Tangkap ikan, seorang ni dapat. Yang baik ni. Seorang tak dapat, dia agak dia rampah ikan pada orang yang dapat tangkap. Dulu. Lepas tu, bila dia bawa balik rumah, dia rampah, dia siksa pukul orang tu. Ini berlaku tuan-tuan. Eh? Jadi bila balik rumah, dia nak potong ikan, dan last sekali tangan dia pun dah kena. Lepas tu, pergi cek, orang berubat, semua. tangan pun dah kena ni. Nak kena potong lah apa semua kan. Last sekali dia jumpa hamba Allah yang seorang bali Allah pada Nisa'i kata, engkau ni ada buat nanya orang tak? Mesti kemudian kamu ada buat nanya? Kamu rampai ikan ke alam? Ha, baru dia cerita rampai ikan. Kamu pergi minta maaf pada orang tu. Mungkin dia takkan maaf kamu masa tu. Dia dah doa dah. oppo rupa, rupa yang pergi jumpa, orang tu tak ingat. Dia kata, kamu ingat dah dulu aku rampai ikan kamu? Saya tak ingat. Aku dah jadi macam ni, aku minta maaf, maaf kalau kamu ada. Ya betul, dia ada doa, dia angkat tangan. Bila dia, dia barang ikan kena kampas, Ya Allah kau tunjuklah orang ini menanya kepada aku. Nampak tuan-tuan dan puan. Mana doa di sini orang kena aneh yang kena zalim. Hijab. Tanpa hijab. Makbul. ha ya Sebab tu kita ingat. Di dunia ini kita kena. Kena berhati-hati bila nak melakukan suatu tindakan. Jangan kita melakukan perkara-perkara penganiayaan ke zaliman. Sebab orang zalim tak baru syurga. Ha, zalim tempat dia neraka. Ini jelas dalam Al-Quran tuan-tuan. Ha, jadi maknanya. Maksudnya. Jaga, iman kena jaga. Pelajarilah iman kita dan banyak beramal soleh. Insya Allah kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang tidak ingin yang zalim yang bertentangan dengan hukum hakam Allah Subhanahu Taala. Jadi pokok pangkalnya kita kena pegang teguh. Jika tidak bukan dengan berpandukan kepada Al Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak akan sesat selama-lamanya. Kalau pegawai yang lain, sesat. Ha, itu yang berlaku hari ini. Baik, adakah kita nak menyalahkan mereka-mereka yang terlibat dengan gejala-gejala yang tak baik ini? Kita kena mimpin mereka. Kita kena tarik mereka. Ada cara dia, tahap dia. dakwah pun ada, uslup dia. Begitu juga dengan orang-orang yang terlibat dengan gejala-gejala sosial dan sebagainya. Kita kena mimpin mereka. Sebab apa yang salah ini ialah mereka-mereka yang melakukan dasar-dasar yang menyebabkan masyarakat menjadi rosak. Ha, kita kena bimbing mereka. Sama juga dengan orang bukan Islam. Kita kena terang benda mereka tentang Islam. Ha, kan? Jangan menakutkan. Bawa orang berkata, oh ini macam Islam ke? Ya, Islam bukan itu potong sama ini. Oh ya ke? Ha. Dia memang dukirah paham, tuan-tuan. Potong yang itu, tahu. dia tahu. Ini jahat tak jahat ni cakap ni? Oh, you ikut Islam ke? Nanti kena potong. Oh, ada ke cakap macam itu? Kalau orang pirak sebut dengan bayar tuan ayu pun dengar pula kan. Ha. Pastu dia kata ini pun palah ha? you baik Islam, ha? lah, you kena pakai itu hantu kongkong. Astaghfirullahaladzim. Budak apa dia bagi nakut-nakut kau orang bukan Islam. Jadi orang bukan Islam dengar pun dah risau tuan-tuan. Tak bolehlah macam ni. Kita terang baik-baik. Oh ini macam ke? Ya. Kita tak ada pasal punya. You mau ikut Islam? Okey. Tak apa kita terang baik-baik. Lama kelamaan Allah buka hati mereka, mereka menganut agama agama Islam. Insya-Allah. Sayalah. Tapi step by step perlahan-lahan kan. Ha. Sekarang ni orang bukan Islam nampak dah mereka dah buat kajian. Mereka tahu golongan Islam ni bukan golongan yang pengganas, bukan jahat. Ah ha, golongan yang tu memah jahat. Ha, kan? Jahat selamunamanya. Ha tu kerja tak ada kerja lain nak merompak, melanun, menyamun kan? Harta rakyat penindas, tak kira siapa, kan? Ha, tunggu di sana. Di dunia nanti Allah akan, Allah akan tunjuk, tuan-tuan, percayalah. Panjang usia kita, kita lihatlah mereka yang buat macam itu, ha, tak lama mana lah. Ha, di mana mereka pun nak lari, tuan-tuan. Kan? Ha, masa itu, rakyat akan buka mata. Rakyat akan menghukum mereka sebab mereka melakukan kesaliman terhadap rakyat. Ha, kalau saya cakap macam ni, tuan-tuan, lagi lama, banyak lagi dah tapi insya-Allah kita akan jumpa bulan Ramadan kalau saya dapat mari surau ni untuk ganti insya-Allah. Ha, ya, tapi dahulu sebelum saya mengakhiri dengan doa ini, kita kena ambil iktibar dan menghayati betul-betul apa yang Allah perintah kepada kita senang aja. Kalau kita melakukan perkara yang makruf, meninggalkan yang makruf dan meninggalkan yang dilarang, itu pun simple. Insya-Allah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan muttaqin. Apa tak lagi kalau orang perempuan cukup mudah masuk syurga. Dia taat dengan suami, dia beriman, bersoleh semua, lagi mudah masuk syurga. Ah ha, ya. Ha, tapi kalau banyak komen, mak saya tahu kan kata kan. Komen sana, komen sini tak boleh lah, kan? Sama juga orang lelaki juga. Jangan. Mana di antara hidup suami isteri ni, kita kena ada check. Orang kata bukan check balance, kena ada orang kata apa? persefahaman yang baik. Ha, mana betul Bertimbang rasa. Ha, ya, kena cakap begitu, bersikap elok-elok insya-Allah. Ha, jadi anak-anak melihat contoh pada ibu bapa. Dia tengok oh macam ini, baik. Dan berkata-kata punyalah kata-kata waqulu qaulan ma'rufan baik-baik. Ha, jangan kata yang tak baik. Ha, dan juga kena ada tak kerin kursi. Ha, kalau siapa tengok forum semalam, semanis keruma tu penting juga. Tentulah kalau siapa sempat tengok kan. Tak kerin kursi tu maknanya tapi jangan terlampau over sangat. Isteri, suami Dia kena Orang kata pertimbang rasa lah ada masa ada senda loka Ya sayang Ya bang Ya manis Ya orang yang jelita Ada kena macam itu Lama-kelamaan insya Allah Kita akan menjadi orang yang aman damai Anak-anak pun jadi aman damai Sebab apa dia meluat contoh pada kita kan? Pasangan yang baik itu yang dikatakan Baiti jan Janati rumahku syurgaku Ha, insyaAllah lah, ha, jadi lama masyarakat pun akan jadi masyarakat masyarakatku dan syurgaku tak mustahil, pasal berpandu dengan hukum hakam Allah subhanahu ta'ala insyaAllah ha, jadi kita sama-sama menghayati dan insyaAllah kita pegang betul-betul dan Allah akan memberi pertolongan kalau kita pegang teguh dengan prinsip, pertolongan Allah itu akan datang dan kita akan menjadi golongan orang yang muflihun yang berjaya di dunia dan juga di di akhirat jadi sebelum saya mengakhiri dengan doa, yang saya sebutkan pada awal-awal tadi, memang kita orang dah buka kelas mengajar Al-Quran di Ipoh, dibantu dengan sahabat saya tiga orang dan pelajarnya lebih kurang ada lima puluh termasuk golongan dewasa yang saya katakan tadi yang tak kenal huruf Al-Quran. Ha, jadi kita bimbing, kita tak boleh biar tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, sebab apa? Mereka ini perlu bimbingan. Sebab itu kadang-kadang mereka segan nak mari surau dan masjid kan kalau ada kelas halakah Quran berkumpulan kan dia dia risau dah bimbang dah sebab apa? my time dia mengaji dia kan dia mula dah Oh, tak sedarlah ha kan siapa kita kena ambil kira kita bimbing dia jangan kita bagi lemah semangat sebab tu saya ambil inisiatif dengan sahabat saya bimbing juga orang dewasa ha kita ada ramai dengan pelajar sekolah rendah peringkat sekolah rendah dan uh, menengah because jumlahnya semua ada 50 orang jadi kita nak perlukan untuk membaiki besarkan sikit kelas tersebut dan juga memberi barang-barang yang lebih sikit apa-apa ha, sembai untuk yang akan datang lagi. Kalau ada orang habis mengaji, ada guru-guru yang baru pula. Ha, itu yang Perlu terpulang kepada hadirin, hadirat yang minta Allah sekalian. Ikut beriklah hati hadirin, hadirat. Saya terima, insyaAllah. Malam ni juga, saya terpaksa balik Ipoh. Ada hal sikit pada besok hari. Saya mari balik. Sebab malam besok, kena di kuliah di pantai dalam. Ha, dua harilah. Malam besok, dengan malam lusa, isinya malam sasa. Lepas tu, baru balik Ipoh balik. Ha, ya. Sebab itulah perjalanan saya kena sampaikan. benarnya hak kita kena sampai. Kita pulang pada masyarakat, mau menerima atau tidak, kita pulang. Yang penting kita sampaikan, walaupun satu ayat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyafi amin al-musalin. wa ala alihi wa ajmain. Allahumma salli ala muhammadi wa alim muhammad, Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wila, Allahumma zidna ilma wa zukna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, begilah keteguhan dan keimanan kami yang seteguhnya. Dan mudah-mudahan kami termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, biarilah kami daripada kita azab di akhirat dan nanti ya Allah itu neraka. Dan mudah-mudahan masuklah kami ke dalam syurga. Bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh dan para syuhada dan orang-orang sulihin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Tetapkanlah pendirian hati kami. dalam berpegang teguh dengan agama dan ketaatan. Dan janganlah jadi hati kami berulak-dalih. dalam berpegang teguh dengan agama dan ketaatan. Amin, ya Rabbul Alamin. Rabbana zolamna anfussana wa illam ta'filana wa tarhamna lana kunimna qasirin. Rabbana atina fi dunia asana, wa fil akhirati asana, waqina azab an-nar, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, akulu qawli haza, wa astagfirullahaladzim wa lakum, wal islami muslimi wa muslimat, wal mu'minin wa almu'minan, fa astagfiru inna wafurrohim, wa bila tawfiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh.